În alți preasfințite, domnilor profesor, onorat auditorul. îmi revine o misiune deosebit de dificilă de a arosti câteva cuvinte după emoționanta alocuțiune spusă în fața dumneavoastră de în alți preasfinția o dosie. Sigur că problema Basarabiei este în actualitate de 200 de ani. Da, deoarece îmi revine misiunea prin titlu și prin specialitatea mea să discut trecutul, prezentul și viitorul rămânând în sarcina domnului profesor Ion Constantin. Voi începeți cu ceea ce constituie poate începutul acestei probleme și anume o scrisoare a țarului Alexei Mihailovici de la 7 februarie 1654, când s-a adresat domnului țării românești Matei Basarab cerând o unire în lupta împotriva sublimei porți. Și pentru a-l convinge pe domnul de la București, a folosit un argument deosebit care poate este sensibil și în zilele noastre și pentru dumneavoastră, cerând ca toți să fie uniți sub același drapel, deoarece sunt ortodoxi. Îi unea credința. Aceasta a fost ideea care i-a animat pe țarii Rusiei în toate planurile care le-au făcut ei pentru extindere către cucerirea Istanbulului, și din acel oraș să domine trei continente. Ideea a fost menținută ca un fir al Ariatmei în politica externă a Rusiei. Vedeți, acesta este meritul deosebit al cremlinului, de a avea continuitate în acțiunile de politică externă. Merg printr-o serie de războaie în secolul XVIII-lea, până când, prin pacea de la Iași din 1792, ajung cu granița pe nistru. Problema era acum. Se pot opri aici sau merg mai departe? Românii erau o stavile pentru ei. Erau un popor ortodox, dar erau de alt neam, altă sorginte. Ei erau latini, erau un cui în ochii slavilor de aici și totodată o barieră deosebită. Da? Erau ortodoxi, dar ei începuseră să slujească în altă limbă. Slujeau în limba lor, în limba românescă, și Biblia, acea frumoasă Biblie din 1688, a lui Șerban, un monument de limbă românească care servește și astăzi, dept, Carte sinodală, fiind cea mai bună traducere a Bibliei, care s-a făcut cu nec superioară față de traducere lui Gala Galafion, îi făcea dintr-o dată să fie deosebiți în masa aceasta de ortodoxi de sorginte slavă. Era o oprediște, o barieră. Sarii n-au ținut seama de așa ceva. Au hotărât să meargă mai departe și, folosind un pretext de înlocuire a unui domnitor al lui Constantin Ipsilanti în 1806, pătrund pe teritoriul țărilor române și declanșează un război împotriva sublimei porți, sub pretextul că ei apără pe ortodoxi în realitate vroia o extindere de teritoriu. A urmat o înțelegere cu Napoleon, înțelegerea de la Tinsic, din 1807, prin care Franța s-a arătat oarecum de acord să cedeze teritoriile țărilor române către Rusia, să le ia de sub autoritatea sublimei porți. Era... Un act de necinste din partea împăratului francez. El dădea ceva ce nu avea țările române. Nu erau sub posesiunea. Sublima poartă iarăși nu putea da țările române, deoarece, din punct de vedere juridic, acestea nu formau un pașal. Aveau regim de autonomie sub protecția țărilor române. E, se ajunge la acest război. La acest război deosebit în care este trimis unul dintre cei mai mari generali ruși în această zonă, viitorul mareșal, Kutuzov. Își fixează comandamentul Astrobozia, încearcă să obțină o serie de succese militare, dar trebuie să oprească la Dunăre. De fapt, se o oprește în Valachia, în țara românească, Nu poate să treacă de această barieră. În 1811, în toamnă, Marele Vizir Ahmed pașa, obține o victorie împotriva lui Cutuzov. Cutuzov trebuie să se retragă, mă rog, este un joc al frontului aici și se pune problema încheierii păcii. Rușii vroiau să stabilească granița pe Siret. Cereau neapărat granița pe Siret. Ei, turcii nu vroiau. Sultanul și marele vizir nu vroiau să cedeze. Au intervenit în marile puteri. Franța. Vroia să se continue războiul pentru a avea o armată a Rusiei angrenată în această zonă. Anglia, prin ambasadorul Strefford Karim, care era la Istanbul, cere încetarea războiului pentru a elibera trupele rusești din țările române și a le trimite pe front împotriva lui Napoleon. Situația la sfârșitul anului 1811 se complică. Încep tratativele de pace. Tratativele de pace se desfășoară la Giurgiu într-o crâșmă. În locul era neadecvat din niciun punct de vedere. Kutuzov, pentru că nu putea ține legătura cu Sankt Petersburgul în aceste condiții, a cerut ca tratativele să se poarte la București, în casele boieroice Corneasca. Era un nume cam de mahala, dar Și-au început tratativele la București, decembrie 1811. Aici a intervenit omul balcanic, armenul Manuc Bey, Manuc Bey Mirzaiani, care a făcut apel la ceea ce a învârtit lumea de mii de ani, moneda de aur. A încărcat câteva punci cu aur și le-a dat marelui vizir. A mai plătit și din turcocrație și în felul acesta încep să se definească mai bine condițiile de pace. Dar Sultanul, încăpățânat, spune, nu domnule, eu nu accept granița pe siret, accept granița pe frut. Aici a fost un noroc al românilor pentru că guvernator al oblastului Oceacov care avea drept centru Odessa, capitala de vara a țarilor, guvernator acolo era ducele Emmanuel de Richelieu, un francez fugit în timpul revoluției prieten de pahar cu țarul Alexandru I. Alexandru I nu avea alte străpiciuri. A fost un om ponderat, cu aplecare către ortodoxism. Și, ducele de Richelieu, i-a adus ca argument din nou confesiunea ortodoxă. A spus, nu poți să lovești niște ortodoxe. Sunt aceeași credință cu tine. Nu poți să le iei. Lasă-i acum în pace cu pământul lor, cu biserica lor. Ai grijă de ei. Și în felul acesta se reușește, ca în mai 1812, în fostul palat domnesc din București, vândut de niște fanariți de lui Manuc Bey, să se semneze în salonul de acolo pacea dintre sub prima poartă și Imperiul Țarist. Fac această precizare în salonul de acolo deoarece cei care au refăcut Palatul Domnesc, au scris că s-ar fi încheiat pacea în sala uleiurilor. Nu, acolo să vinde ulei, nu să stătea la taifas de către diplomați. Mai mult decât atâta, deoarece Cutuzov n-a avut niciun fel de talent în tratativele diplomatice, a fost înlocuit de Amiralul Ciciagov, care a venit aici pentru semnarea păcii. El a semnat pacea în numele țarului și a stabilit ca granița să fie foarte clar pe Prut și apoi pe brațul Chilia, pe talvegul apei brațului Chilia. Este foarte important, deoarece înainte se ceruse ca și Delta să fie dată Imperiului Țaris, adică aceasta să se întindă până la cu la firul apei brațului Sfântului Gheorghe. Ciciagov a reformulat acest prevedere, și arătat că important, el ca amiral știa bine asta, că important este brațul Chiria, este singurul braț navigabil atunci, Sulina și Sfântul Gheorghe nu sunt navigabile, nu au importanță. În acel moment, într-adevăr, nu erau navigabile și mai erau și urmele a altor două brațe ale Dunării, Duna văd și Aspera, dar nu n aveau importanță acestea pentru navigație. Era un curs de colmatare. Deci, se ajunge la această stabilire a hotarului și a unui rapt teritorial, deoarece acest pământ, este trecut în acel prim moment, tot datorită lui Ciciagov, cu regim de regiune autonomă în cadrul Imperiului tsarist. Aici a intervenit și ducele de Urișăriu, care a arătat că în acel moment populația poate să fie un rău pentru Rusia, deoarece îmbogățește multitudinea popoarelor care locuiesc în Rusia, nu este bine pentru Moscova să aibă această dispersare a forțelor. Și tot la inițiativa Ducelui de Rișeliu se pune problema colonizării în Basarabia a noi populații la care el a spus, da, colonizați aici, dar colonizați oameni de aceeași confesiune. Așa se explică aducerea aici a populației bulgare în partea de sud a Basarabiei. Era tot de confesiune ortodoxă. Sigur că problema este deosebită aici pentru Basarabia, pentru că această autonomie să menține multă vreme, tot timpul domniei lui Alexandru I. Abia după moartea lui Alexandru I, după ce Ducere de Richelieu a plecat de la guvernarea oblastului Oceacovului, oblastul înseamnă un mai mult decât o regiune în Rusia. După plecarea lui, de după aceea țarul Nicolae întâi pune problema organizării unor guvernii în Basarabia și aducerea aici a unor oameni care erau nu ruș, ci rusificați cum au fost scurpești niște boieri moldoveni rusificați care încep să acționeze în privința rusificării populației din Basarabia. Dar aici este meritul bisericii și bisericii moldovenești prin episcopul de Piatra Neamț un episcop de la Neamț care, episcopul Grigore care menține slujba în biserică în limba română ceea ce e foarte important pentru că dacă țineți seama de numărul celor alfabetizați vedeți că mai multă putere avea glasul bisericii decât cartea erau 10-15% cei care știau să scrie, să citească. Dar 100% erau cei care ascultau predicile preotului, care participau la oficierea slujbelor de Sfintele Sărbători, care participau la oficierea slujbelor la Sfintele Tarni. botez, slujba de căsătorie, susva de înmormântare și așa mai Toate astea erau oficiate în limba română. De-abia după 1840-1850 începe o acțiune puternică de rusificare a bisericii din Basarabia. Mai mult decât atât, se cere și ca școlile confesionale care funcționaseră până atunci să fie rusificate, să se predea numai în Rusești. Și intervine o hrana care oprește și biserica în limba română și școala în limba română. Începe această rusificare deosebită. Ei e un moment de respiro în 1856-1857, când sudul Basarabii, Cahul, Bolgracii, Ismail, este reunit din nou cu Moldova. Nu durează mult, 22 de ani. În 1878, acesta este din nou rupt de Moldova și reunit cu Rusia. Vedeți, acest 1878 a fost, dacă vreți, o tragedie accentuată a Basarabiei. Atunci învățătorii români au fost siliți să fugă din Basarabia și să se îndrepte către Dobrogea care fusese unită cu România. Preoții au fost siliți se fugă pentru a nu fi uh, supuși unor avansari. Erau declarați protopop de -a unde? La Irkutsk, la Habarovsk, adică erau avansați din Moldova, în Siberia. Era, nu știu cum să vă spun, un, un fel de avansare care n a fi făcut bine nimănui. Au fost uh, atunci au început transmutările de populație și transmutări de populație cu aducerea aici. Atunci au venit evrei numeroși din regiunea galițiană către Moldova. Nu ca să rămână în Moldova, în Basarabia, ci pentru că aceasta servea un fel de, ca un fel de platformă pentru a pleca evreii mai departe. Dar era, nu știu cum să vă spun, un fel de ură împotriva acestei populații băștinașe, care totuși oferea un azil pentru un timp acestor oameni veșnic călători. Sigur că sunt momente deosebite, momente în care ei își cumpărau posturile, și sunt aici memoriile unor guvernatori ai guverniei Basarabiei, care arată foarte clar cât era de mare suma care se plătea, începând de la guvernarea lui Chiselev până în 1912. Era. O corupție întinsă din plin pe toate planurile în Basarabia. Sigur că s-a încercat în 1912 să fie organizată o sărbătorire a Basarabii, dar se pare că a fost un eșec total. Un eșec total din punctul de vedere al participării și al sentimentelor populației basarabene. În special românii nu au participat la aceste evenimente. Și trebuie să vă spun că da, în 1912 de pildă Apostol Culea și Dumitru Țonii au organizat o excursie cu un vas Ferdinand I de la Breila și Galați cu învățătorii din zona Brăila, Galați, Tulcea până la Ismail. La Ismail au organizat o sărbătoare populară cu instrumentele orchestrei liceului din Ismail cu școala Normală care era în Ismail, o sărbătoare cu cântece populare românești, costume populare românești, dansuri. Norocul învățătorilor a fost că au respectat autorizația pe care o aveau pentru excursie, la opt seara au plecat, și autoritățile n-au mai avut timp să-i aresteze. Dar ce s-a întâmplat apoi cu sentimentele românești, mai ales în timpul revoluției bolșevice din Rusia, în timpul războiului, ajunirii, nu va povesti domnul profesor Ion Constant. În tăierea celor spuse de mine, să aduc pentru în Alprea Sfinția sa și pentru cei prezenți la conferință, salutul rectoratului Universității Valachia din Târgoviște, a, în Alprea Sfinției sale Nifon, care, sigur că îi vezi cu toată gratitudinea și complezența această sărbătorire a unui moment comemorativ din istoria noastră, comemorativ, acea da. a Basarabiei de către imperialist. <coughs> Încă ceva vreau să spun, să nu priviți textele lui Marx despre Basarabia ca cine știe ce luare de poziție, nu. El a privit din punctul de vedere al Imperiului German. Vroia atunci o catedră universitară undeva în Germania, cum germanii erau împotriva acestui rap teritorial, el cu un spirit iudaic care i-a făcut cinste totdeauna, a zis, mă pun bine cu autoritățile, dau și eu un ruș.